פרק י"ח. "הוי ארץ צלצל כנפיים, אשר מעבר לנהרי חוש! השולח בים צירים, ובכלי גומה על פני מים! לכו מלאכים קלים, אל גוי ממושך ומורת, אל עם נורא מנחו והלאה, גוי קו קו ומבוסה, אשר בזהו נהרים ארצו! כל יושבי תבל, ושוכני ארץ, כנשוא נס הרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו. כי כה אמר אדוני אלי, אשקוטה ואביתה במכוני, כחם צח עלי אור, כאב טל בחום קציר. כי לפני קציר כתום פרח, ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות, ואת הנטישות היסיר התז. יעזבו יחדיו לעת הרים, ולבהמת הארץ, וקץ עליו העית, וכל בהמת הארץ עליו תחרף. בעת ההיא יובל שיל אדוני צבאות, עם ממושך ומורת, ומעם נורא מנחו והלאה, גוי קו קו ומבוסה, אשר בזהו נהרים ארצו. אל מקום שם אדוני צבאות, הר ציון.